Välkommen hit idag Madeleine Hedenius och idag ska vi prata om något så spännande som fundraising. Mm. Vad är fundraising för någonting? Mm, det är nog olika för olika människor. Ja, jag sa ju när jag träffade dig att jag tänker på en gräsmatta på Long Island mm. och folk omkring med en drink mm. och sen börjar någon slags fundraising. Och så är det inte i Sverige i alla fall. Nej det tror jag inte att det är ett hårt arbete. Men vad är det för något fundraising? skriver? Det är att man samlar in pengar till begärtans värde ändamål i första hand. Det kan ju vara andra ändamål också. Hur gör man då? Ja, det är nog väldigt mycket hårt arbete och tekniker bakom idag. Hård konkurrens. Men i Sverige så har vi inte haft en tradition av fundraising på det sättet som man till exempel har internationellt i Amerika och mm. England, mm. plus att det finns en tradition också för förmögna personer att ge stora pengar utomlands. Mm. Det är det jag tänker på, du vet så. Och det är väl själva, vad ska man säga, ja, hypotesen kring fundraising, vad är det för någonting? Och, men sen så handlar det ju mycket om att sig privatpersoner, mm. företag på med mindre, framförallt mindre gåvor. Mm. Och det tror jag är den stora delen i Sverige där, där privatpersoner skänker 100 kronor i månaden eller 100 kronor till något på mm. Ändamål. Och det kan ju, ja, jag tror att det är det som är huvudspåret. Mm. Sen så finns det naturligtvis i Sverige också en, en grupp människor som bidrar. Mm. Hur kom du in på det här spåret? Vad har du för bakgrund? Ja, det var ju egentligen att jag jobbade i kommersiell verksamhet. Det här är nästan 15 år sedan. Ehm, och jag hade då jobbat med direkt marknadsföring egentligen, mm. och marknadsförare Och sen så kände jag bara att jag ville byta spår. Mm. Och att jag ville framförallt göra någonting där jag kände att pengarna som ett företag tjänar eller som, <clears throat> som jag hjälper till att tjäna in så att säga skulle gå till någonting som är bra. Mm. Vad jobbade du i för organisationer tidigare? Var är internationella och var det för bransch? Jag jobbade i ett amerikanskt företag och lärde mig direktmarknadsföring. Mm. Och sen så innan dess så jobbade jag som, jag ganska bruk i bakgrunden, jag har ju jobbat som redaktör ett par omgångar tidigare. Mm. Och sen så jobbade jag som chefredaktör jättekort på en tidning. Så det var, det var slumpen tycker jag. Jag tycker inte jag haft någon medveten karriärplan utan. Hamnade i olika positioner på olika ställen. Mm. Så, Vad var det för tidningar du var på då? Det var affärstidningar huvudsakligen. Här mm. i Sverige? Mm. Mm. Så att jag började med skriveriet kan man säga. Och sen från början så hade jag ju då en avgärd nationalekonom. Mm. Så jag läste på universitetet. Och sen så gick jag ju Popius journalisk mm. Nej sen så blev det bara... Det var, det var liksom ingen medveten plan. Nej. Utan jag bara... Det var jag det på. Mm. Det är lustigt hur det blir. Ja men det är det. det. Och ofta så finns det en röd tråd när man tittar tillbaka. Mm. Man kan säga men där gjorde jag ju ändå ett val. Mm. Eller kom in någonting som gjorde att jag valde. Mm. Det jag kan känna är nog nu i efterhand att jag har lättare att reflektera över varför jag valde den vägen jag valde. Mm. Men det handlar väl också om att jag på ett bra sätt tycker jag själv kombineras med mitt affärsinne mm. Vilket är min egentliga... Tror jag. Det jag är bäst på. Mm. Affärer. Ja. Mm. Och sen så har jag liksom velat göra det från den här vinkeln. Mm. Men eh, att vara liksom en kommersiell aktör. Eller nu är jag är egenföretagare själv. Men och klart att jag måste ha eh, en, kunna ha liksom en inkomst. Ja, det men men eh, det är inte så att jag... Eh, vad ska man säga? Jag tror att jag har drivits mer av att jag vill att pengarna ska gå till någonting bra. Mm. Men jag har ändå haft det här farsinnet och det har visat sig vara en bra kombination. Mm. Um, och det har nog gett mig mycket tillbaka tror jag ändå. Jag har haft ett roligt jobb mm. att. När startade du ditt bolag? Perfect Plan heter det mm. så. Uh -huh. Det startade jag i april 2012. Mm. Och um, då började jag ju liksom från scratch kan man säga. Mm. Ja, så att jag, jag tyckte det var en bra resa att göra då när jag hade nått en tigre åldern, ja. Så att jag kände att jag hade varit anställd länge. Ja. Och sen så var det rätt skönt mm. att på ett sätt var det, var det också otroligt skrämmande. Mm. Det tycker jag nog. Alltså att bara kliva ut i ja, att man sitter i en skyldad verkstad som anställd. Vad tycker du att det är för skillnad på att vara anställd i stora bolag och på att vara entreprenör? Vad är de stora skillnaderna? Ja men det är ju att du bestämmer din egen agenda på ett annat sätt. Mm. Att du slipper, om du inte är intresserad av politik, så slipper du det. Mm. Du kan liksom korta av de här relations, missförstå rätt, men alltså du kan ju vad mer effektivt tror jag. Det beror på att du måste passa av att din egen chef och driva ditt eget arbete mm. framåt. Men mycket i en stor företagskultur går ju ut politik. Mm. Och relationer och ja, möten. möten med människor och det, det kräver ju att du har ett intresse för det. Mm. Och jag har nog varit mer intresserad av hantverket. Mm. Och resultatet framförallt. Mm. Och fundraising, kan inte du beskriva en funracing-resa här i Sverige? Så man får en bild av vad du gör. Tänker du med en speciell uppdragsgivare? Ja, det skulle kunna vara. Hur det kanske kan se ut. Ja, men det där tycker jag, när jag tittar på, jag har jobbat i en stor organisation som stambler i mycket pengar, än mm. större. de eh, större. Jag tror att idag så finns det en, en serie av aktörer som faktiskt vill göra det här. Man startar upp olika verksamheter. Eh, det ligger i tiden man ska hålla på med eh, hjärtansvärd verksamhet. Man startar stiftelser, mm. ideella föreningar och så vidare. Och eh, för någonting som är eh, hjärtansvärt. Mm. Ja, det tycker jag är en trend. Och ja. Det jag kan se är väl att, att från min, min horisont som system då så tycker jag att, att det finns ett jättestort behov framförallt en marknad för att hjälpa de organisationerna. Mm. För att de, ofta är de, det är som att man gifter ihop olika kompetenser för att ofta är de människorna som sysslar med det här från hjärtat mm. har ju det som drygt Medan de behöver egentligen någon som är Ja, att, Affär. affärsmässigt. Mm. Så att det är väl det som jag har sett som är det lyckade giftermålet, så att säga. Mm. Um, men det, det ser väldigt, alltså man kan säga att det är väldigt praktiskt, pragmatiskt, mm. alltså hantverk. Mm. Um, och det handlar egentligen om att, att ideella organisationer tycker jag under den tiden jag arbetat med fundraising har gått från att bli mer med mer och de slåss ju på ungefär samma villkor och det är hård konkurrens i branschen om pengarna. Och det gör ju att organisationer bästar sig mer och mer. Eh, och blir mer och mer kommersiella. Men vad jag har inriktat mig på nu, det är väl i alla fall mindre organisationer. För jag tycker det är kul att jobba med. Ja men det är så att man vet att man kan göra skillnad på mindre nivå. Och sen så att man. Det känns liksom rent att kunna gå in i en mindre organisation och se vad ni har ni för möjligheter. Mm. Så det är så jag har jobbat med mitt företag nu. Att jag har ju gått in i mindre organisationer. Mm. Och då är det ett långsiktigt arbete. Det är, det är svårt att göra någon quick fix. Så att säga. Det går ju nästan aldrig. Quick fix, jag tror inte alls på det. Det blir, det blir liksom fort och fel. Och stora drömmar ofta när man är så snabbt snabbtänkare. Och så, nu ska vi göra något klipp så där du sa också att du tycker att trenden går mot mera fundraising och mera begärtansvärda verksamheter. Mm. Det är en överetablering av till 90-konton. Det har ju skett en enorm etablering av nya 90-konton. Mm. Där man har det här regelverket för insamling. Mm. Och helt enkelt går under det här trovärdighetsparaplyet mm. som du känner till. Mm. Att om man 90-konton samlar man in pengar på rätt sätt. Alltså. Mm. Och pengarna går till ändamålet. Och där sker ju en, en, har det skett en stor etablering. Mm. Samtidigt är det en stor aktör här i huset som har kommit in på marknaden på skådlotteriet. Mm. Mm. Men sen tror jag också att dels så har det skett en, en stor etablering. Så det är vår konkurrens mm. om privatpersoners pengar och lappar. Mm. Men det som också har hänt det är väl att förmögna personer kanske tar ett större intresse i hur deras pengar ska förvaltas. Mm. Och det gäller även i högsta grad om de vill ägna sig då att verksamhet. För att tidigare kanske man hade en filantropi så mycket på att jag skänker de här pengarna. Mm. Ja, jag bara en tar så god och gör vad ni vill. Mm. Men nu så tycker jag man kan se eller exempel på där så kallade sociala entreprenörer eller förmögen privatpersoner mm. Själva vill driva ideella projekt och vara delaktiga. Mm. Så det tycker jag också är en stor skillnad. Och det gör ju också ett stets högre krav på ideella organisationer. Mm. Så vems agenda är det som styr? Och till exempel är det då den, en, en privatperson som går in i en verksamhet och säger att nu ska vi bygga nya vattenkällor i Afrika mm. eller mm. brunnar. Och då är det en, en privat instrument medan en organisation har en annan agenda. Och så möster det på något sätt. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Så att, det tycker jag är en ny och skärpning då i branschen också. Att man faktiskt måste anpassa sig kanske till sina samarbetspartners. Mm. Det gäller även företagen som blir mer och mer medvetna inom CSR och mm. de här områdena. Mm. Och de vill också sätta sina egna agendor. Hur mm. så så... många sådana här företag som du finns till i Sverige? Jag vet faktiskt inte. Nej. För jag hade aldrig hört talas om en en, en solofonatiska som driver fundraising. Därför blev jag ju så nyfiken på ja. dig. Mm. Nej, men det finns nog ett antal aktörer, absolut. Och då är de, det, det gör det ju. Mm. Men de är ju inte inriktade. Alltså, jag har ju ganska bred bakgrund så jag jobba, kan jobba i många olika nischer och framförallt mm. jobbar jag på styrnivå. Mm. Så att det, man, det jag har jobbat med, vill kanske att komma in och kanske prata på ledningsnivå och sen så kommer man in kanske i vissa sammanhang i styrelsenivå. Mm. Och sen pratar man om förändringsprocesser. Så att det är där man börjar. Och sen så blir det en, en tuff resa mm. för många. För att man har inte varit kanske en förändring. Man har inte tänkt på de här frågorna. Och ändå så hamnar man ju på något sätt i det här med att pengar är så viktigt. I mm. verksamheten. Medan man, jag är ju nog ganska bra på att skala bort. Det som man inte ska göra då för att nå målen. Det är så jag jobbat också så det är ju väldigt spännande liksom, resa att få komma in. och Det är ju både ris och ros man får naturligtvis. Mm. Det är tufft med förändringsprocesser. Ja, det och förändra hur människor tänker. Och, och... Men, men som sagt. Och det är ofta så i slutändan i alla fall att man vill det här. Med att man vill samla in pengar. Och man, att man börjar tänka på den målsättningen. Så att, och sen så då börjar det operativa arbetet. Alltså, om man väl har kommit fram till att man ska ha en förändring. Mm. Då handlar det ofta om att gå in och bevisa sig. Vad kan man göra för skillnad? Ja. Alltså det är inte bara att, att prata. Där är det mer av verkstadsnack. Ja, det mm. kan man säga. Mm. Så att man, man får nog väldigt mycket bevisa resultat. Och sen mm. om man gör det för att få man får förtroende hos en uppdragsgivare kan inleda samarbete. Mm. Vad är det vanligaste i Sverige som man fundraiser omkring områden? Jag ska tro att det är humanitära frågor mm. generellt. Mm. Jag har jobbat inom naturfrågor och jobbar en del inom djurrättsfrågor idag. Mm. Men absolut största området är naturligtvis humanitära. Om... Rädda korset, rädda barnen. Mm. Alla de här stora mm. som jobbar med stor verksamhet bistånd. Mm. Om man tänker fundraising i Sverige, vad vi lägger pengarna på här. Mot hur mycket vi lägger till andra länder, vet du det? Nej, han tror inte de siffrorna. Nej. Mm. För jag tänker ibland att vi sänder in pengar till Afrika och Indien och allt, alla möjliga ställen. Och man borde ju, eller ja det är jättebra tycker jag för jag stödjer själv hungerprojektet. Mm. Men också sig kring det som finns i Sverige. Mm. Det jag vet är mm. att svenskarna är relativt generösa mm. på den här givartrappan om man mm. säger så. Mm. Och framförallt mot bakgrund av att alltså, vi inte har haft någon tradition av att faktiskt Man kan säga att traditionellt så har ju staten och skattesystemet tagit hand om mycket i Sverige. Mm. Så vi har ju inte riktigt det här med att vi ja, det. som allmänhet ska bidra. Mm. Och ändå är svenskarna ganska generösa. Mm. Men på marginalen så, jag kommer inte ihåg vad svenskan skänker, men jag, skulle, jag tror att det var runt 500 kronor per år för svensk. Mm. Med vuxen mm. Det är en del pengar, ja. måste vi säga. Så vi är nog ganska generösa. Mm. Men sen tror jag inte det räcker till. Alltså det som du är inne på. Alltså att först var ska man släcka bränderna? Mm. Alltså, det, det är därför det är svårt också att starta nya fundrätter i sig. Ja, för du ska hitta en, är en liten, en liten morgonsminister i ditt område mm. då. Och så ska du gräva liksom i en hög mm. Och det är de här stora etablerade organisationerna som har tagit marknad ju mm. såklart för sina ändamål. Mm. Och sen tycker väl många människor att. Det är också en intressant fråga, var, varifrån kommer incitamentet att ge? Mm. För att, där kan man säga att det är så att man kan ha en teori om att man ger bara för att man ska låta de här pengarna gå till en fattig barn, mm. till exempel. Men det också, handlar också om en personlig tillfredsställelse mm. att man gör skillnad. Ja. Så det finns ju forskning kring. Mm. Vad är det som egentligen triggar incitamentet att vilja ge? Mm. Och för många så tror jag att det blir de här stora frågorna. Att jag måste göra någonting. Mm. Ja, jag, nu skänker jag på den här valen mot evigen. Eller jag. Jag skänker 100 kronor i månaden till. Jag har ett fadderbarn. Till exempel. Mm. Så att då, då blir det på den nivån. Eh, sen finns det ju gigantiska områden som inte det täcker. Apropå det du mm. Hur kan man fundraise för andra saker? Ja, just det. Men det man kan säga generellt är att det handlar om att väldigt konkret... Alltså och ha ett bra ändamål. Och göra någonting som triggar. Min erfarenhet är att det måste trigga liksom en känsla i sida. Och så har det ju personer eller företag. Det är inte, man ger liksom inte av. Det är någonting som man inte kan ta på. Som, som tror jag som startar igång. Det här vill jag vara med på. Varför vill vi som människor ge till djur? Mm. Tycker det är viktigt. Ja. Varför tycker andra att det är viktigt att ge till barn? Mm. Den tredje tycker det är jätteviktigt med ja, något annat begärtansvärt projekt då. Alltså det, och det där tror jag handlar väldigt mycket om hur man är från början. Och inte påverka utan... Nej för då tänker jag, varför engagerar jag mig i hungerprojektet? Jo det är för att man ger verktyg till människor. som Man ska inte behöva kryckor utan man får verktyg och själva driva igång sina verksamheter och sina liv. Mm. Och det fastnar jag för att tänka För så mm. jobbar jag ju själv. Mm. Och det här vill jag vara med på. Mm. Jag har inte varit med i någonting sånt här tidigare. Och det känns himla spännande. Men det kan väl speglas i att du själv är entreprenör. Ja visst. Och ja. jag känner lite likadant med ja. det som du pratade om. Att, att jag tycker om det här att man tar vara på människors egen kraft så det är, nu jobbar inte jag så mycket idag, men alltså jag tycker att det är en väldigt tilltalande tanke. Mm. Till exempel Ungerprojektet, men också <kör> andra organisationer som jobbar på det sättet. Där man faktiskt ger till exempel ett bidrag för att man ska kunna starta ett företag. Ja, visst. Mm. Så man kan försörja sig sen och ja. inte ska gå med kryppor ja. i hela livet. Och ta någon bort det här så faller på. Men precis. Det är ingen bra grej. Då, då, då liksom utstarter det här någonstans ändå i människans egen mm. tro eller drivkraft. Mm. Och min från Det bottnar i min själ egentligen Alltså att jag tror på en Nu har jag haft bra förutsättningar mm. Att kunna förändra mitt liv mm. Men Jag har kanske haft bra materiella förutsättningar mm. Men jag vet ju inte vad jag har haft för psykologiska Men det, jag har haft en sån grunddrivkraft Där jag har trott hela tiden på att Det är jag som är motorn i mitt eget mm. liv Om du förstår väl ja, Oavsett vilka svårigheter man Man går igenom mm. Och då har jag liksom inte tagit en offerroll och det går igen i det professionella ja. livet mm. tror jag. Att man vill att till exempel ensamstående kvinnor ska ställa sig upp i startet företag. Mm. Visst. Och det vill de också, mm. vill jag tro. Mm. Absolut. För att de vill inte ha en almosa utan de vill ha man vill klara en själv. kraft. Ja, ja. Visst. Och man vill kunna använda sin potential. Mm. Eh, och det tror jag. Alltså det egenföretagandet ökar ju. Mm. Och det tror jag också kommer av den här drivkraften. Jag vill göra en skillnad. Mm. Och jag vill hitta vägar där jag kan utveckla och utvecklas. Mm. Och dela med mig av min verktygslåda eller mitt sätt att se och tänka på livet. Så. Jag vet inte om det är så mycket att jag vill dela med mig av mig själv. Men jag kan känna att... Kunskapet. Ja, kunskapsdrivet mm, mm. och kompetensdrivet framförallt. Och att jag känner att jag vill göra, att jag liksom vill se resultat ja. Och det tillfredsställer mig. Mm. Men liksom, jag tänker på hur det var. Hur rädd att man också utmanar sina rädslor. Mm. Att man tänker sig att jag har bara ett liv. Mm. Och sen så kan man inte... Alltså hur kan man bara sitta då på ett? För mig är det liksom inte någon modell. Att sitta på ett? Nej men bara på ett ställe eller en sak. Utan man vill ju naturligtvis... Det är kanske är en åldersfråga också, att man liksom vill ju sig själv. Lite ja, men det är väl också det här att ta vara på livet och tiden. Exakt, man har ett liv på något sätt och då, då tänker jag på, det. det var någon som häromdagen sa det här med att det är så många som pratar, alltså den här flaskan kommer igen hela tiden, så alltså, är en så kort tid och vi har bara det här livet. Vet du, jag brukar säga att livet är jättelångt och det är helt onödigt att slösa bort det på skit. Ja, precis. Så brukar jag tänka istället för att, tänka ja, det att det är ganska skönt så måste vi skynda oss på innan vi dör Ja men då tänkte jag så här: Att man framförallt var någon som tog upp den författare Bengt Olsson tror jag var som pratade om det Att, man gör, att man, man gör Framförallt inget avtryck troligtvis Alltså När man försvinner så har man ju i serien så kommer ihåg en, sällan Och då tänker man att det bara ännu viktigare aspekt Att faktiskt göra det man ja. Att strunta i liksom gränserna På något sätt ja. Inom inte. rimliga gränser. Jag har en mentor som mm. säger så här att hinder, jag blir förvånad om det dyker upp ett hinder. Mm. Det och det är en jättebra tanke. Och kommer ett hinder, då får jag ta det då. Mm. För det är ju så jag tror att det är lätt att begränsa sig. Mm. Och, och Jag gör ju det mycket. Det är man gör det av det är ju en balansgång hela tiden i att det är inte så att man hela tiden går på självframfart med något du vet, säkert tog och tycker att allt är toppen utan det är enorma utmaning hela tiden med sig själv men du vet bara gå från den tanken att vara begränsad till att avgränsa mm. det är ett paradigmskifte i sig själv mm. för det är då man kan börja se att jag har en potential och det här vill jag göra mm. och som du det här vill jag vara med och bidra till mm. vad är hjärtans värda mål? Vad Men alltså, traditionellt ser är det väl det sånt som inte är vinstdrivet. Mm. Men idag tycker jag att det börjar gå ihop mer och mer. För jag kan tycka att det är, vissa saker det är inte vinstdrivet andra är begärtnadsvärda mm. självklart. Och, och eh, man, man kan hjälpa mm. på olika sätt. Men i vissa sammanhang så går det ihop tycker jag. Alltså mm. till exempel kommersiella intressen med andra. Som till exempel... Ja, men som hela världsekonomin idag mm. där vi hela tiden har strävat alltså vår, den traditionella strävan har ju varit att ekonomiska krafter styr mm. utvecklingen i världen och så är det fortfarande. Mm. Marknadskrafterna styr och nu har vi hamnat i ett läge där vi förbrukar mer resurser än vad vi har. Mm. Och det det mm. är den, den största utmaningen. Ja, det pågår ju verkligen mm. för sådant. Och då handlar det ju plötsligt om att jag kan inte bara tänka att jag ska göra det för att tjäna pengar utan jag måste också Göra någonting som bidrar till en bättre mm. utveckling. Hållbarhet. Mm. Hållbar utveckling. Mm. Så det är en stor fråga. Mm. Så där går ju de ihop. Och drömmen vore väl liksom intressen här intressen kunde mötas. Ja. Någon gång i så framtiden. Ja. Då är frågan, kommer det bli så? Det kommer det säkert att bli den dagen när människan står på runnens brant. För att liksom det, då är man, människan är så kreativ. Mm. Tänker jag. Så ja, jag just. tänker att vi kommer hitta på alltså, lösningar för... Vad som helst. Det alltså, vi har the sky is the limit. Om vi väl står inför en ja. katastrof. Nu måste vi förändra man ja, så gör man det. Men man gör inte det tyvärr som ett långsiktigt arbete tror jag. Utan man går vidare i de här spåren tills man plötsligt råkar på hinder. Mm -hmm. Men det kan lite så tror jag mm -hmm. att man liksom är vi kör på här så länge det går. Ser du någon skillnad i det här att vi kör på så länge vi går? Och i förhållande till att man jobbar mer långsiktigt, kan du se det i dina uppdrag? Nej, du gör det gör du inte. man jobbar på? Allting handlar om att alla är i sin egen lilla värld. Mm. Och självklart, jobbar du i en organisation eller ett företag så är det de målen som gäller Mhm. Man ska ju hålla ögonen. Äh, ja, mm. och liksom då är det ju begränsat det. Så alltså, du kan ju inte plötsligt gå utanför och det skulle ju vara som att få storhetsvans inne. Mm. Och plötsligt säga att man driver världsutvecklingen. Så alltså, alla är ju i sin lilla värld. Mm. Här och liksom, då, då, där är det väldigt mycket så budget, budgetarbete drivs på i bästa fall tre års sikt. Mm. Och vad är det som gäller där? Jo, det är att maximera vinsterna. Företag och för ideella aktörer är det samma sak. De ska ju maximera sina, sin insamling. Exit pratar man Vi driver upp där och så gör vi en exit. Ja, lite så. Och sen mm. så är man färdig med det, tack. Mm. Det finns ju ingen liksom, över, vad ska man säga, osynlig handel eller en, vakande öga på, mer än politiker som ska hantera det i vårt samhälle hur, hur utvecklingen går mm. och sen hur världsutvecklingen går sker på en annan nivå mm. men vi människor springer ju bara på de här målen kommandord nästan Ja. leverera budgetpengar, följa upp ja exakt, mm. och då blir det väldigt kortsiktigt och... men frågan är vad det ger för tillfredsställelse ja nu är jag öppnat det här mm. alltså vad, vad ger det för egentlig tillfredsställelse det kan man fråga sig. Ja det kan man fråga sig. Både som person. Och grupp och organisation. Mm. Men jag tycker det är svårt. Alltså, det vill bli väldigt snäva ramar. Ett företag har ju vissa mål. Ja, en verksamhet som ska drivas. Mm. så du är avlönad normalt sett för att driva mm. ditt hem. Mm. Och då kan du inte avvika från det. Då passar du inte in. Mm. Och då sköter du inte ditt jobb. Så det är liksom det som är. Och det är i drivs av att företag konkurrerar och har vinstintressen kan man säga. Mm. Mm. Eh, om något företag vill fundraisa om någonting, Hur kan du göra det i vilket bolag som helst? Mm. Ja, det kan man ju göra absolut på olika nivåer. Då måste man hitta en kreativ idé som fungerar. Mm. Mm. Men vad jag brukar titta på är väl egentligen, drömmen är ju att komma in i en organisation där det finns ett marknad och ett intresse mm. och ett bra ändamål. Mm. Sen är det ju klart att det finns verksamheter också som man dömer inte ut. Dem, men man kan ju se att det här kommer bli svårt. Mm. Det är en marknad som alla mm. Man ska inte liksom bara lura sig själv med att det är någon, någon annan värld. Mm. Utan det är precis samma värld som alla andra lever i. Mm. Och finns det något det inte går att göra fundraising i? Nej, vad tänker du på då? Ja, olika verksamheter. Nej, jag, jag tror det, det, handlar, någon... det måste ju vara trovärdigt och begärtansvärt mm. Såklart Men sen handlar det absolut om att Man ska vända på frågan och se Vad har jag för målgrupp mm. för jag mm. menar, liksom, det, det går att göra allt om är möjligt Det kan finnas tio förmögna personer Som vill starta upp den här lilla ja, Vad det nu kan vara Någon idé Musikintressen Alltså det kan vara precis vad som helst mm. Tror jag mm. Jag tror inte att det är styrt av att det är själva enda målet Utan det handlar ju om Återigen, när vi är vi tillbaka till marknaden. Idédrivet och så finns det en marknad. Ja. Alltså, det går inte bara att starta upp. Du, du är inte liksom en, Du kan inte vara här och ha en idé. Mm. En affärsidé heller, tror jag. Det, det är olika tro. Alltså, de som är, som man säger, optimister. Mm. De tror ju att jag är inte det. Inte på det sättet. Jag är konstruktiv. Ja, just det verkligen. Men alltså, det, då man är här och tror att man har det, ska, ska jag göra det här liksom till vilket pris som helst. Mm. Där börjar inte jag. Nej. I tanke, jag börjar här borta och tittar, vad, vad har vi för förutsättningar då? Mm. Det och är finns det de olika sätt att mm. tänka. Mm. Och då tänker jag på att då kan man gifta ihop. Det blir väldigt spännande om man gifter ihop till exempel någon som tänker så här. och någon tänker så. Mm. Så måste de mötas. Mm. Och jag har varit med om det, för jag har haft chefer som har varit visionärer. Mm. Då får man försöka göra så gott man kan. Att tillgodose drömmarna eller visionerna. Hur ser fundraisingen ut utomlands? Jag kan för förlita av den marknaden, men jag har ju jobbat med andra länder mm -hmm. globalt. Jag tycker att det ser ganska likadant ut när det kommer till fritan. Mm -hmm. Alltså, det är samma slit på mm -hmm. jobb och samma marknads. Det är precis som vilket internationellt företag som helst egentligen. Sen som jag sa så ser kulturen och, och traditionerna mm. olika ut i olika länder. Sen kan du inte jämföra ett land som Sverige med USA. Det kommer till BNP och bidragsvilja. Mm. Hur många rika förmögna människor finns det i Amerika till exempel? Mm. Hur många finns det i Sverige? Ja, det är kanske lite skillnad. Ja. Så det är en enorm marknad i... Sen är det kultur och traditioner som styr och hur mycket... Hur mycket har staten eller skattesystemet tagit hand i olika länder om, om de här frågorna? Mm. Vilka länder har råd? Alltså nya länder som kan komma på fundraising nu. Där man ser där, där, där fundraising eller sådana här organisationer etablerar sig mm. till exempel. De, det är ju de marknader som kommersialiseras. Alltså mm. i Asien till exempel, i Indien. Där plötsligt så, kan man nu, så, kan man, så kommer det en rik medelklass. Mm eller Kina, att då då det fint då kommer etableringsincitamentet mm. från fundraising också så man kan säga att det går ju hand i hand med vad, vad det sker för övrig ekonomisk mm. utveckling vilket i sig är liksom en motsägelse tycker jag eller hur för mm. att det är liksom, då är det de ekonomiska intressena mm. som driver fram fundraising också Ja precis för att det finns en etablerings Nej, det det, ja, ja, men det är inte så att nu ska vi göra någonting bra här. Mm. Då är vi här borta igen. Liksom, här. Jag mm. har en idé. Mm. Jag säger inte att det är fel. Jag säger bara att... Man måste vara verklighetsnära. Oh. Ja, så det har väl varit en av. Det, det är väl så man är bara. Och varför man är det kan inte jag svara på. Mm. Utan det är medfött jag. Mm. Alltså det är någon slags naturlig egenskap som man har. Att man ser. Hur man betraktar verkligheten. Mm. Och vad är möjligt. Och. Så det, har väl varit, det är väl en styrka och en svaghet mm. tror jag. Är du inne i några spännande uppdrag nu? Mm. Kan du berätta om något? Jag kan berätta om... Eh, oh, de, jag har ju valt att jobba mer... Så mitt målsätt när jag gick in och blev egenföretag var egentligen att jag vill jobba långsiktigt och eh, med förtroende. Mm. Och eh, framförallt så vet jag vilket hårt arbete det är, så jag ville gärna jobba på längre sikt. Mm. Jag sa. Vad är längre Där, sikt för ditt ja, bolag? Det kan nog varit i alla fall minst tre år mm. att jag göra antiförhandlingspräsch. Och då handlar det ju om, som jag sa tidigare, att man får gå in och försöka få en dialog och ett gemensamt mål, ett förtroende i ett samarbete. Mm. Mm. Ja, men jag tror inte på det här att gå in och göra korta puckar. Nu ska vi göra det här. Pang, så gör ja, man en nedgångs. Det funkar inte så. Mm. Sen beror det ju på vilken... Nu råkar jag ha jobbat brett. Innan fundraising. Så jag kan ju ganska många delar. Mm. Så att jag har ju liksom den här helikoptersynen då. Vad behöver göras? Det är ju det som är bra med en, en egenföretagare. En entreprenör som har varit i många olika branscher. Mm. Så kan man designa speciella mm. bra program och utvecklingen för ett bolag tillsammans med mm. det bolaget. Och det blir ju perfekt faktiskt. Ja det blir lättare för då har man. Man kan gå in på ledningsnivå, styrningsnivå. och Sen kan man gå ner på operativnivå. Mm. Så har jag jobbat. Eftersom man är ganska resursbegränsad mm. i en ideell mm. så, så har man jobbat i alla nivåer. Mm. Så jag har jobbat väldigt operativt. Alltså rent, ja men man skriver sina kampanjer. Man kör man och kör. Lite så. Ja. Och sen, samtidigt så sitter man då och har en strategi för mm. Så här ska vi göra. Och det är ju det som har varit roligt. Men att uppdrag som du är nu, vad kan du berätta om något företag eller sekretess? Nej, jag kan, berätta, jag kan nämna att det är Djurrättsorganisationen mm. som jag jobbar med. Och mm. att det har varit väldigt roligt att kunna förändra mm. och med bra resultat. Mm. Så att det, det blir ju så också att då om du tillsammans med de här aktörerna eller med din samarbetspartner mm. kan göra ett bra resultat. Så brukar det ju bli en win-win mm. där båda är nöjda. Ja, det. Och det är ju det man vill komma till. Så det är inget roligt att jobba med någon när man inte kan göra någon skillnad. Nej men det är ju ingen idé hur Det att säga <laughs> får man väl säga då. Men för att komma ja. det så tar det ju en stund. Ja just det. Så då kan man väl säga att jag har nu, att jag har jobbat ett år med ett par arbetspartners mm. som jag har en på tagit och de är kunna nöjda. Mm. Okay, <laughs> så vi ser vad det leder till. Ni har liksom börjat från början i den ja, processen man säga. tillsammans. De är mm. ideella. Man kan säga att ni har börjat med en situation där de har haft. Kanske ett antal medlemmar eller mm. folk som är intresserade av deras verksamhet. Mm. Eh, och där de inte har gjort så mycket innan. Och då blir det ganska bra att gå in och titta på vad kan man kan göra. Mm. Så det, det, är väl, det är väl den bästa, för, bästa förutsättningen. Att man har några som än. Eller hur man har medlemmar. Eller man har ett system, Men man har inte använt det förut Och sen så har man potential. Alltså mm. ens ändamål och potential. Mm. Och um, det, det har, jag har haft det har varit tur eller slumpen. så har det blivit. Mm. Och nu har vi gått in i en annan. Först var det liksom utveckling året ett. Och nu är det mer process. Mm. Så nu jobbar jag med. Kanske hanterar då. Mm. Eller det jag gör är helt enkelt. Jag jobbar på årsbasis. Och gör deras kampanj. Psykel kan man säga. Mm. Hjälper dem med hur de ska, vilken typ av kampanj de ska göra. Och det är främst på privatinsamling, alltså det här mm. vi pratar om. När mm. människor ska skänka, eller är intresserade att skänka pengar till, från sin privata ekonomi då. Mm. I mindre utsträckning. Mm. Men många böcker små, så det ska man, mm. ska man inte föräkta. Nej, verkligen inte, verkligen inte. Så det är medlemskap medlemskaper, det kan vara gåvor. Mm. Och sådana saker, som det är det jag har jobbat mycket med. Och det betalar din ersättning. Precis, en del, ja. så att det är inte så att det på något sätt är styrt av uh, resultat i min ersättning, utan jag jobbar ju som en... Ja, det, det är inte styrt av det så att säga. Ja, just det. Utan uh, det, det hade inte känts bra för mig att jobba så, med uh, något vinstintresse. <här> utan, jag vill självklart ha betalt för min tid, mm. men det bästa är om jag kan se förändring mm. Och sen det bästa betyg man kan få är väl att man vill jobba vidare med en. Ja, absolut. Och att man får en bra... Och man får en långsiktig bra relation där man kan göra verklig skillnad. Ja. För det tar tid med beteendeförändringar. Ja. Det tar jättelång tid. Så det känner jag mm. väldigt kul att jag Nej, men så känns det bra att jag har kunnat göra det. Och att jag känner att jag själv har utvecklats mm. av att ta de här kontakterna. Mm. Och att utmana mig själv faktiskt har det handlat om. Ja, det har jag gjort det, va? Ja. Sen du slutar din anställning. Mm. Och tar ett steg till. Ja och framförallt har det steget att nu måste du. Det, men alltså jag har ju. Jag har aldrig faktiskt i hela mitt karriär tagit. Fått ett enda arbete. Att vara kontakter eller rekommendationer i princip. Så att jag har ju sålt mig själv. Mm. På, mitt, på vem jag är. Mm. Vad, jag, framförallt vad jag kan. Ja just det. För du sa också så i början. Innan när vi satt och fikade lite. Och att jag är likadan. Mm. hela tiden och vi pratar om att vara en äkta person mm. eller genuin mot sig själv då mm. för det finns ju många floskler idag kan man mm. säga det här man pratar om autenticitet authentic och ja du vet äktigheten och mm. hållbarheten och så ska man göra något jättesnabbt mm. alltså det funkar inte sen kan det ju finnas såklart man får ju på att alla gillar en inte såklart när så ja. man är den man är ja, ja. Men de som gillar dig, de känner igen dig i alla situationer. Mm. För du är likadan. Du mm. är samma Madeleine. Ja, ja lite så. Det skapar mm. nog en trygghet. Ja, det gör jag. Men, um, men då sorry. får man lite så här, som du säger, några, några gillar den inte. Men desto fler kanske gillar att, ja, men henne känner jag igen honom. så sådär. Då känner man sig hemma och trygg. Ja, och sen kanske att man också måste ta det där med att man inte kan vara populär i alla läge Nej, man kanske inte vill det heller. Nej, men precis. Så att man blir mer och mer kanske så med ålderns rätt håller jag Men att man, man faktiskt får kanske den självkännedomen också. Mm. Lite mer att man hittar också vad man är bra och dålig på. Mm. Och våga säga att jag är bra på det här. Jag är då sämre på det här. Mm. Och där ska jag inte ens vara för det är inte mitt område Nej. utan vi tar in någon annan där. Men mm. jobba att man vågar vara ärlig med det också i mm. sina uppdrag tror jag är viktigt. Att man säger det här jag kan... Men jag kan inte utlova några resultat. Men jag kan jobba prova. på mm. ja. Och fungerar inte så är det inte mer med att man avslutar ett samarbete. Mm. Alltså så sig jag det. Mm. Det, det, det, finns liksom inget, det finns inga hemligheter på något sätt. Så att, så att jag vet inte hur folk i övrigt jobbar. Men så jobbar jag och liksom vill vara... Odramatiskt. Helt. Ja, mm. pragmatiskt, dramatiskt mm. och... Sen är det ju bra om man har kul på vägen. Ja, åt att det blir resultat. Det är ju det här det är. Men resultatet är liksom avgörande för mig. Ja. Det har alltid varit mm. så. Det har varit både en för- och en nackdel. Det har varit fördel för att jag har varit framgångsrik. Men det har varit det som har fått på foten mm. på grund av att jag är mm. så. Det är ju med sociala delar. På arbetet till exempel. Mm. Så nu. Där, där jag inte i första hand ser till sociala relationer utan till. Jobbet som det ska så. göras. Mm. Och det är väl en kultur som är som vi inte heller har i fullt ut typ, i Sverige. Att man blandar ihop jobb och privat och personligt. Ja. Mm. Mycket så. <clears throat> och det, det, det har folk svårt med. Mm. För, Här i Sverige? Ja, men Det vet jag inte, men jag tycker generellt att det kan heta att man, att man skyller någonting på jobbet. Och sen är det svårt att veta, men vad, vad har det med din hela din? person att göra, alltså det egentligen mm. vad, vad, ur, vad utmynnar det här problemet i, är att du från början inte blev sedd från barn från mm. barn. Mm. och nu sitter du på en arbetsplats och mm. så vill vi söd. så som ser dig mm. så kan det absolut vara alltså mm. du är en kugg i ett bara, så har du inte fattat att jag sitter här för att jag är avlönad om att krass mm. ja men så är det ju, absolut och sen så tycker folk, De vill ha. Man vill ha, andra, man vill ha flera behov tillbeställda kanske på en arbetsplats ibland tycker jag än vad mm. Än en vad ett jobb kan. Ja, än vad en arbetsgivare kan ge. Ja. Och sen kan det ju vara att du privata problem som ofta tycker jag blandas ihop med det är svårt att veta av själv mm. vad som är vad. Jag gjorde ett jättebra långsiktigt jobb i praktiker där jag tittade på man höjde medarbetarnöjdheten och sänkte sjuktalen. Mm. Och det där har jag intresserat mig för i många, många år. Och då tror jag så här att det är minst 50-50 när det gäller utmattningar och uttröttningar jag inte. 50% står man för själv. Mm. Och kanske ännu mer tror jag idag. Och 50% är jobbet. Mm. I början när man pratade om uttröttningar och utmattningar då var det jobbets fel. Men jag tror inte det idag. Mm. Jag har sagt tidigare på någon podd att jag tror att privata relationer, mm. ledsenhet kärleksrelationer som håller på och trasslar och när det inte funkar i livet och barn och det tror jag står till jättemycket del av att vi blir så missnöjda, precis som du säger så ska man ha igen del på jobbet när mm. man kommer till jobbet och jag sa just när jag jobbade där på det stället att det här är inget mingelparty, det här är ett jobb mm. och här har man gått in med när man har sagt, I do mm. jag vill vara här i den här organisationen och göra mitt jobb mm. sen ska man också ha kul och trevligt <kling> Men det är ingen ersättning för... Det är ingen självklarhet. Och det är otroligt intressant i den här diskussionen. För då kan ju en del personer tycka att gud vad du är hård kan. Mm. Men det är ju bara så. så. Sen kan man ha trevligt på ett personligt sätt mm. men man behöver inte vara privat. Nej. Och det tror jag är en viktig grej just i det här med hållbarhet och långsiktighet. och få en affärsrespekt. Mm. Tror jag är väldigt viktigt idag. Mm. Men det är väl det som också driver den här. Tänk på att det finns en så stor efterfråga på, mm. på le, hur ledarskap och mm. ja, grupp, mm. um, dynamik och mm. hur ska det fungera på arbetsplatsen mm. alltså, till exempel. Det, det finns ju en gigantisk marknad för det och det är, det är ju självklart eftersom det är ett svårt problem att lösa jag. Där, där olika individer möts. Och, men på något tycker jag man glömmer bort det här kontraktet alltså, mm. Och att folk är dåligt sorterade som säger. Mm. Man behöver få lära sig hur man själv funkar. Och sen hur, hur funkar en arbetsplats. Mm. Om man ska vara riktigt så krass. Sen finns det en massa olika dimensioner i medarbetarskap och ledarskap. Och teamledare och vder och höga chefer. Men mm. man har ett uppdrag. Mm. Och när det är tar slut, då är det slut. Mm. Men livet tar aldrig slut. Nej, precis. Eller inte aldrig, någon gång gör det. Men förhoppningsvis är det ju långt. Mm. Har du något drömuppdrag, även om du är en knuten jordnära människa? Har du något sånt här drömuppdrag som du skulle vilja göra? Nej, men drömuppdraget är alltid att eh, alla, alla, alla uppdrag som ger resultat är drömuppdrag. Mm. Eftersom det är min drivkraft. Mm. Att skapa resultat. Ja. Mm. Så det spelar liksom ingen roll egentligen vilket typ av verksamhet det skulle kunna vara. Precis vad som helst. Mm. Nej. Nej, inte riktigt. men inte något oetiskt, men Nej. alltså där man förvandlar någonting. Där man kan gå från ett till två. Mm. Det, det tycker jag är intressant. Mm. Men då pratar vi liksom inte om massförsäljning av någon produkt. Utan helst någonting självklart med innebörd och själ. Och någonting mm. man tycker är vettigt. Mm. Men det är därför jag säger att den här visionen har jag inte haft på det sättet. Jag börjar inte i den änden. Om du förstår vad jag mm. menar. Jag är som liksom driven. Det är hur man är som människa. Mm. Jag är inte här liksom i... Nej. Och vad är här? Nej, men det är att vara upp, liksom att man är driven av en idé kanske för att man är en idéentreprenör mm. kanske. här. Mm. Det är inte jag på det sättet. Nej. Utan jag är mer liksom ser här vad som är möjligt. Mm. Och sen så att jag drivs av resultatet. Mm. Alltså drivs av krast av det ekonomiska resultatet. Jag ser ju att de här, om man gör ett bra ekonomiskt resultat så kan man förändra. Mm. Till En bättre värld. Mm. Det är det som är din intryck. Ja, kan man säga. Men mm. det, det, det går ju den vägen. Ja. Så det är inte först att jag börjar med att Att jag ska ha en bättre värld. Det är viktigt, men det, det som gör att jag får den här tillstånd själv är ju det här med att oh, nu har det här gått bra. Nu gick den här kampanjen bara mm. för en kund. Eller, mm. Det är det som jag tycker är kul. Mm. Jag kan inte svara på varför det är så. Men... Så är det. Ja. Mm. Och det är ganska bra för att då gör man ju sånt som man. Då är det det som får styra mm. mitt liv, igen. Så att jag har inte något sån här jätteintressant fundraisingprojekt som jag går och, och längtar efter eller önskar in. Utan jag är nog med att jag går in i en verksamhet och ser aha, vad ska vi göra här nu? Mm. Vad är möjligt? Och går in på praktiskt nivå direkt då. Titta på vilka intäkter finns. Det blir pragmatiskt. När du har jobbat i till exempel i din, de här djurrättsorganisationerna. Så var varit väldigt utvanade vid fundraising. Efter ett år. Hur har, hur har livet sett ut för dem? Arbetslivet. Vad är det som har blivit förändrat tycker du? Nej, men framförallt så är det ju tankesättet kring. Dels så innebär det ju då att börja jobba med fundraising för många. Att det blir mer jobb. Mm. Och då, ska de, då blir det. Ha, nu måste vi ställa om kanske en organisation eller resurser till det. Mm. I andra fall är det ju själva tankesättet att ja, vi är en insamlingsorganisation till exempel. Man har inte alls haft dem, den visionen från ledningen i styrelsen. Och sen kommer någon in och gör skillnad ekonomiskt. Och då, man har pratat om det kanske jättelänge. Mm. Vi måste ha in med pengar, vi måste göra det. Så man inte, sen så kommer man till ett läge där man där ser att det är möjligt. Mm. Mm. Så det är väl mer den mentala... De är glada att de självklart kan få in pengar till sina mm. verksamheter men också att de ställer om mentalt lite grann att vi, vad är vi för typ av organisation? Mm. Man kan inte vara allt. Alltså, det, vi är för trång för det. Mm. Du kan inte båda idag du har inte den ekonomi så du kan profilera både båda kanske din verksamhet och att du vill ha in pengar. Ibland mm. måste välja. Ja, ibland måste man det och mm. det är en ekonomisk fråga för många. Mm. Alltså har du råd att bara göra marknadsföringsaktiviteter utan att få in pengar? Det har ju inga företag egentligen. Nej. Men vi pratar om branding mm. liksom, som av tradition. Mm. Jag ska, vi gör det här för att vi ska profilera oss. Mm. Ja. Men då måste man helt enkelt tänka att vad vad, det kan leda till mer intäkter möjligen på tio års sikt. Mm. Ja. Men annars är det ju mycket det som vi pratade om tidigare med, som jag tycker är väldigt intressant och det som som du ska ni ska ha föredrag om nu. Mm. Vad är det egentligen som säljer som säljer ja. idag? Det är inte som förut tror jag. Nej. Så det har förändrats <här> ja. mycket tycker jag. Så alltså det är alla de här flosklarna ytan. Trots att vi lever i en mer och mer ytlig värld mm. på något sätt tycker jag. Mm. Så är det ändå som att folk går inte på vad som helst. Man måste hitta någon annan trigger som människor en bara och, och ja, ja, det tror jag också. Man har nog tröttnat på det. Ytligt kan vara roligt. Mm. Absolut. Vad det nu är för något. Men också när man ska komma in. Det här. Som du sa i början. Varför stödjer man vissa projekt? Mm. Då har man sin drivkraft. Och när man har fått fatt i den. Det här driver mig. Mm. Då är det mycket enklare att veta. Det där vill jag veta mer om det där vill jag göra. Mm. Och då floskel, den faller liksom ner till marken. Mm. Den finns inte utanför. Nej, man tar den ja. ens upp. Det, för det är bara det där mm. Och då kan man också, tror jag, när man blir mer inriktad, när man tittar mera på sig själv, mm. inte av egoistiska skäl utan av utvecklingsskäl. Mm. Jag vill vara en sån bra person jag kan för mig själv. Och jag vill göra ett sånt bra jobb jag kan i en verksamhet där jag kan göra en skillnad. Mm. Då kan man verkligen göra en skillnad. Man bara slirar mellan vem är jag och vad tycker jag använder kappan efter vinden jag har ingen aning. Det blir ingenting. Alltså det blir väldigt rörigt. Jag brukar säga att om man skjuter en hagelsvärm, mm. då får man sina många träffar. Tar ta man bort. Targeting precis. Ja, det är det. men och Sen vad trovärder i det. Ja, precis. Det... Targeting kan ju vara ett budskap i flera olika kanaler. Där tror jag folk. Generellt också tänker jag att Oj, va, den eller den del företaget gör många saker eller den personen. Men grunden kan vara densamma, men koncepten kan vara fler. Mm. Och där tror jag också att vi har så mycket att lära idag fortfarande av targeting och självkännedom som jag absolut tror är den stora framgångsfaktorn. Mm. Och så kombinerat med affärssinnet. Mm. Det är, en stor, det är väl det man har hakat på som, som jag har varit duktig på. Uh -huh. Men jag har aldrig haft någon idé om att jag ska vara någon framstående person som ska synas i något sammanhang. Du behöver inte bygga ett monument. Nej, inte alls. Uh -huh. Utan jag är liksom en i mängden. Eller jag, jag har den, liksom vad ska man säga, verklighetsförfattningen att, att julen snurrar på på något sätt. Uh -huh. Och jag har liksom ingen vision av att jag ska vara någon som står på något podium och talar och... Svaret ska titta på mig. Men det är inte viktigt för mig. Mm. Jag vet inte liksom hur jag ska förklara det. Men... Ja, men jag tror, när du och jag har ju träffats ganska nyligen. Och jag blev så himla nyfiken på dig. Och frågade om vi kunde göra en podcast Och du sa, ja vad kul. Mm. Vad var det som gjorde att du ville ändå vara här och prata idag och berätta. Och dela mer av dina tankar. Om affärsmässighet och targeting. Och självkännedom och allt det jag pratade om. Dels var i min egen att, att göra det själv. Att, att vad ska man säga bjuda på sig själv på det sättet att berätta om sig själv som inte jag har gjort. Som jag säger nu att jag tar inte den här rollen Nej. helst. Som jag tar nu. Nej. Men sen var det också att samhällsutvecklingen, alltså, det här är viktiga frågor tycker jag ur, um, ur existentiella perspektiv som jag pratar om. Det handlar inte om affärslivet. Egentligen och vad jag är för person. Eller hur? Utan det handlar ju om en liksom... Eh, man kommer in på andra frågor som är, som är det som egentligen är intressant att prata om, tycker jag. Och det Ja, det är existentiella frågor, mm. ja. filosofiska frågor. Jag tror att vi kommer att se mer av den typen av resonemang. De här filosofiska funderingarna. Hur menar du i vilket sammanhang då? Ja i alla möjliga olika sammanhang Att man har mera behov av Jag tror att det är trender hela tiden mm. Som alltså, du ser först nu så kommer när Vi ser att vi har haft en yttrend mm. Som har stött på ett visst Och sen kommer det då någon slags retro hela tiden mm. Eller alltså någon, någon slags reaktion på ja, det här det. Att nej nu ska vi inte vara sådana Utan nu, nu ska alla tjäna jättemycket pengar Så det är jättebra att ska alla vara snygga Och smala och, ja, och, smala också, och så. så Och sen så plötsligt så blir det en motreaktion nu ska Och så, ju så ju jag gå i fortsatta skor och, mm. och sminkar sig inte. Ja, just det. Nej, sen kommer nästa ja, sen kommer nästa vård. Jag tror inte människan. Man ska inte smicka sig själv och tro att människan är någon sån här. Eh, vad ska man säga? Vi har inte den instrumenten att kunna förändras på det sättet. Det går i cyklen. Ja, så jag. så jag tror inte man kan säga så här, nu kommer vi få en. Nej, jag har nog ingen vision om en bättre värld på det sättet. The 70 is back. Ja men lite så. Ja, det förstår jag menar det att jag tror inte att liksom det är någon sån här plötsligt så är vi upplysta i den här världen och alla blir jättesnälla och, eller vad det nu är eller jättegoda och vi behöver inga material och vi delar på allting. Då kommer vi tillbaka till det här med, med dröm och fantasi. Ja dröm och liksom med politik och Ideologi framförallt. Vad har man för grund i ideologi? För att jag har ju också haft en ideologin att jag till exempel inte tror på ett samhälle. Tanken är god, mm -hmm. men jag tror inte på, på det här med till exempel att alla ska lika mycket. Jag tror inte att det finns någon ekonomisk rättvisa. Nej, mm. jag tror inte vi kan uppnå det. För att det liksom är ju då en, ett incitament hos människor att vilja konkurrera. och jag. Mm. Så, så jag vet inte hur ursprungsfrågan var, men... Men det är ju ja. samtal som flyter på ja, precis. när vi sitter här. Jag tänkte, har du några tips eller tankar som du skulle vilja dela med dig av till slut här till företag som står i så här, fundraising, det låter ju spännande. Vad ska man tänka på? Ja, det är väl det här med målgrupp. Mm. Vad har vi för målgrupp ja, alltså vad, vad kan vi göra? Har vi en kundstock idag säga, mm. Som köper någonting Som har ett förtroende för vårt varumärke mm. eh, vad kan vi, Hur kan vi utveckla den mm. Så skulle jag tänka Jag skulle inte tänka att det skulle börja från scratch med någonting. Nej. Om jag inte hade jättemycket resurser Om jag var förmögen Så är allting möjligt mm. Men då kan jag ju starta en egen fond Eller mm. Mm. göra vad som helst För någonting som jag själv tror mm. på men om du liksom ska börja från scratch och be andra människor om pengar mm. då måste du bygga på det du har. Mm. Och då kanske du kan få en vad ska man säga, spin-off-effekt av att du har ett etablerat varumärke. Mm. Och så bygger du på den kunskapen till exempel mm. vidare att de ska engagera sig ideellt i någonting som man driver. Det finns så många företag som jobbar så att de har någon fond eller någon mm. Ja, mm. utvecklingsdel där man bygger vidare på det här. Men allting handlar ju om vilken grupp du har och hur många är de. Hur många är de främsta så att säga. Vad mm. kan vi göra med de främsta? Ja, tillsammans det är, det är där man ska börja i din varma, i det man ska säga, där det redan kokar. Mm. Eller i alla fall skjuder. Mm. Alltså en, den här marknaden som vi lever på är liksom, det kostar för mycket pengar. Och, och liksom insatser att, att idag, och i det här bruset vi lever mm. i. Mediebruset i Ja alltså. visst. För 17 skulle du kunna göra dig. Hörd. Ja. Mm. Någonstans. Strategi. Och därför så tänkte jag på det här som vi började prata om. Att där i relation... Den relationsdrivna varumärkesbyggandet blir större och större. Just på grund av det. Mm. Nu kan du inte längre liksom bara... Nu så sätter ut en annons här. Eller ställer den på en gata med en skylt. <skratt> Vad handlar det om? Möter ja Det här var en person som jag fick förtroende för. Mm. Det är en person som jag vill jobba med. det mm. hur? Ja, just. Och utstrålar inte det, då... Då gör inget avtryck. Mm. Jag vet inte. Så det handlar kanske mer idag om att göra personliga avtryck än att bygga stora monument. Jag vet inte. Det beror ju på om du är i förmögen så kan mm. du göra det. Mm. Det kan man. Vi får då köra med avtrycken, eller hur? Ja, exakt. <laughs> tack så jättemycket Madeleine för att du kom hit idag. Mm, tack. tack.